Biztanda triste da, baina hobeda segitzia, zenta ikusi dut konfirmazionek egun dugu, dira eta eta konfirmazionek egun nian, jendian metatia zen eta handikatea dira bizpailu azteko, eh, baina, kasu eh, erituak, egon eh, mehagukandute etxiak behar nian. Bez, gana idut lan dela, ez da jostatu behar. Lege, lege bortitzat dira behar da, baina kasuginet behar da ebili. Baina bat dira atzo ikusten hien, baina ama hospitaletaren emantute, guai, eniko egiten ariko ikustea eta zegea da da, gogoetan hasiak, jadainik zegea egiten bat zena nola ez du ikustena hal, da jo egiten hal. Eta horiek denak, ez tira bakarrik iristinuak, eh, baina jende duzia eh, da hor, denak berdin dira giri istinu entzat, eliza eskaz bon. E, entxartuko dira beste zehiditeat, be, beren itxetan, beren bakit, mementoatez, joan den aldean, katesimako, e, baginin usteitzeko apesak, igortzetza uzkun, e, etxean iteko gizan gauza atzu, eta mm -hmm. gukela azten gintin, oai, e, interneten bidez, eta jortzen gintin, e, familietat, gehoztak editen altzen ez, baina, Bon, azteko bada beste moldeat uh, giristinu izateko edo, edo fedia esanzteko batira beste moldeat zohorai. Etxipenik ez, ez? Ez, mm. ez, ez. Etxitu ez, eta etxitu bon, ez. Arri gienez. Bona, ez tekitai zangira azken aldean, nintuen, egon uzizik otzen gienuen mesu bat. Mm. Etenetan bidez, ez tekitua ikuan hasiko gienez, abenduan, abendua, baita eguerri Egoerri liburuz, egoerri prestatzeko, ordi homer baseitinen du, lotura etxikitzeko mm. e, jendekin, fe, familiekin, nahi duten ekin betaren. Zua pez bezala, elizatik kanpo, eh? Haratago, huaiko egoeraz, ze gogo eta mota duzu? Eh, ez dakit. izaut, mundua piskat uh, joztatu giela, mundua uh, jostatzeko gezela ea izangia, zer nahi inez? eta uh, jauzalazitu, gauzalatzu, ez dakit. Eri ustez mundua errespetatuz, e, munduko legia batu munduak, bere naturak eta horiek, bere lege horiek errespetatuz, bera bat zien gauzak hola intuko baina. Gizonek baute hori joxta gura. Ze itena, noa no jo itena niz ez urune batzutan mugako eta uste mitira eta joiten sobera urhun, oh, horako zehigertatu ditak oh, eho, ez dakit.